rugarren lana hirugarren la horetan Xabi eta koldo arituko dira. <totipen> Xabi. Xabi eta Koldo sortziko txikian bertsoa osatzeko lau oinak emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko duzue eta txandaka. Guztira bina bertso txandaka kantatuak. Xabi, hasita. <coughs> Xabi, ona hemen sortziko txikian lehen bertsoa osatzeko lau oinak. Esa es angustiuta trena pena dena o nena derriz trena pena dena o nena Nik ezagutu lizarrako trena. Bertan ipasa nuen garaidik onena. Oroitzapen ona dut, aurtsaroa dena oren barroan sentitzen dut kristoren pena Xavi oi, balkatu koldo Hagoldo, ona hemen sortziko txikian lehen bertsoa osatzeko lau oinak. Lorea, kolorea, adorea, oorea. Berriz, lorea, kolorea, adorea, oorea. Gaur oina hemen kentzea, litzakio orea, horretarako bihar da adorea. Horrela berpistuko berriz bailorea, La mundu honie mango, diogu kolorea Xabi Xabi Xavi ber, Xabi Zuk dituzun oinak zango dira Txerria Erria vaserría la ría berriro cherría erría vaserría la ría Horroitzen aiz nolazen amaren erria Nola joaten ginen iltzeratzerria Baina gertau zitzaigun zehozer larria Ekaitzaren ondoren errezen baserria koldo Koldo ona hemen zortziko txikian bigarren bertsoa osatzeko zure lau oinak. Agurra, lapurra, egurra apurra berriroango dizut. Agurra, lapurra, Egurra apurra. Gada gu bota dugu ementzea gurra Eta ez nahi zentitzen ementze lapurra Taldeko izan eman oin egurra Ongi egingo dugu falta dena purra